Еріка мовчить, і її тихі співи звучать захисним фоном, наче її немає, наче вона фігура в музеї Мадам Тюсо. «Зараз-зараз», – відмахнувся від моїх слів Рудий, як від набридливих комашок. «Еріко, я можу в тебе щось запитати?» «Так, почалося, вже ж, Руді, залюбки тобі відповім». Еріка говорить з родим спеціальним гидотним голосом. Зі мною вона так ніколи не поводиться. А чи не скажеш ти нам, Люба Еріко, чим ти займаєшся? Я маю на увазі, ким і де ти працюєш. Я уточнюю своє запитання, щоб не почути твою люб'язну відповідь, що ти сидиш на підвіконні і тобі не дають палити. Еріка зістрибує з підвіконня. Розумієш, я займаюся індивідуальною трудовою діяльністю. Родий, як мені здається, кидає оком на венеційську ляльку. А, цілком зрозуміло. Знайомишся з іноземцями, в яких розглядаєш фотокартки. Родий робить наголос на слої фотокартки. Це болісна для нього тема. До того ж, Еріка щось таке встругнула із фотокартками – Рудий не каже, що саме. Навіщо я їй розповіла про проблему Рудого з фотокартками. Прогулюєшся біля готелів. Я одного не розумію. Якщо ти працюєш, Люба, то скажи мені, коли? Кожного вечора я бачу тебе у нас. Ти така незмінна, як ось цей стіл. Рудий стукає по столі. Хоч би не забився, він такий запальний, коли з'ясовує стосунки. «Що сталося? Може чимось допомогти? Може з кимось поговорити?» Родий розпочав знущання. «Еріка насвистує якусь пісеньку. Вона любить насвистувати чи наспівувати пісні. Це що ти свистиш? Це що, Белле?» Родий відволікається. Він намагається впізнати мотив». Уродого непоганий слух. Еріка починає співати йому прямо в обличчя. «Стій, не кидай мене, моя мрія схибнута. Лайнос хлопця робить, врода молода, і після смерті я не матиму спокою, я душу дияволу віддам за ніч з тобою». Українська версія мюзиклу. Несподівано, цікаво, цікаво. ти ще й перекладачка – Рудий, здається, трохи вражений. А вже ж, кмітливий ти, хлопець, Рудий. За ніч з тобою я, звісно, душу дияволу не віддам, бо ти хропеш, як супербізон. Душу не віддам, не кажучи вже про гроші. Але твоє запитання я не забула. Еріка перестала співати. «Розумієш, я не працюю вечорами темними, бо відмінили усі вечорниці, тому що в нас карантин. Ну, я маю на увазі, що в наш час, час поширення сніду, різне трапляється. Не встигнеш оком кліпнути, як причепиться якась хвороба. Це страшне. Життя стало таким небезпечним, але ти не хвилюйся, тобі нема чого хвилюватися». Коли я п'ю з твоїх горнят, то потім їх мию. Ну, не завжди, а тільки тоді, коли не забуду. Рушники твої я взагалі рідко хапаю. Звісно, що і таке буває. Вже ж вони такі. Один одного варті. Еріка та Родий. Рудий скинув зі столу свої горнятко, підхопився, сказав, що вже півгодини, як він має бути, на знімальному майданчику і побіг до дверей. Еріка вийшла за ним. Може подати щось? Нічого не забув Руді? У неї лагідний голос, такий солодкий, наче слина після людяників. Рудий хапає куртку і хутко вибігає за двері. А де прощальний поцілунок, штучно обурюється Еріка. Пішла ти під три чорти, лунає за дверима. О, це слова справжнього чоловіка.